Ötödik fejezet. Ne ki a koporsót, ha az áll rajta, hogy kinyitni tilos. Amint beértek a huligán faluba, hablat és halvér száraz abbe ruhát öltött. Hibbanton a ruhák soha nem száradtak meg teljesen. Csak melegek és nyírkosak lettek, hideg és nyírkos helyett. Utána pedig igyekeztek a nagycsarnokba. Mire odaértek, Plépofa már összehívta a nagygyűlést, és a csarnokot megtöltötték a hatalmas szőrös huligánok, akik egymást taszigálták, hogy jobban lássák a koporsót, amelyet felraktak egy asztalra a tűz elé. Hablatnak és halvérnek sikerült átküzdenie magát a tömegen. – Á, Hablat, hát itt vagy! – Állapította meg apja, termetes plépufa szórakozottan, miközben az elöljárókkal tanácskozott a koporsó előtt. Plépufa ijesztő, vöröshajú, nagy darab ember volt, akinek hasa jó egy méterrel hamarabb vette be a kanyarokat, mint a többi test része. – Érdekes dolgot találtál, fiam! – borzolta össze haját büszkén. – Szörnyű szörmók, elveszett kincs ez, igaz? E – Igen, apám, de – mondta Hablaty – éppen most akarjuk kinyitni, vágott közben Plépofa. – Én viszont rá akartam rámutatni, szólalt meg Vénráncos, a huligántörzs legokosabb és legidősebb elöljárója. Úgy világosan ráírták a tetejére, hogy a sod kinyitni tilos, átkozott legyen az, aki megzavarja szörnyű szörmok nyugalmát, a legnagyobb kalózét, aki valaha rémületet keltett a belső szigeteken. Tapasztalatom szerint nem érdemes kinyitni egy olyan koporsót, amelyen az áll, hogy kinyitni tilos! – Egyetértek! – bólogatott hablaty idegesen. Szőrmók ritka nagy gazember volt. Aki kinyitja ezt a koporsót, arra rettenetes meglepetések várnak. – Batarság! – fortyant fel termetes plépofa. Ez a figyelmeztetés a rablóknak szól. Nem szabad eltántorítani a félelmetes vikingeket, amilyenek mi vagyunk. Nekünk, akik a halál arcába nevetünk, és a nagy forgó szelet közt köpjük, az inunkba száll talán a bátorságunk egy átoktól, amelyel csak a gyerekeket és az időseket lehet megijeszteni. Nem! Víz hangzott a csarnokban a vikingek kiáltása azzal együtt, hogy még mit nem, dehogy! Aki arra szavaz, hogy nissuk ki a koporsót, és nézzük meg, hogy szörnyű szermok elveszett kincselapul-e benne, az kiáltsa, hogy igen! Igen! Üvöltötte a szőrös huligánok törzsének minden egyes tagja, leszámítva halvért, véráncost és hablatyot. – Fussatok! Mentsétek az írhátokát! – rikoltotta fogatlan, és hablagy inge a lábújt. Halvér elindult a csarnok hátsó fala felé. <hállt> – Nem jót lett! Nem jót lett! Nem jót lett! Nem jó ötlet, Nem jót lett! mutyogta Ő is igyekezett eltávolodni a koporsótól, miközben plépofa ügyetlenül matatott a vasfogantyúkkal. Nem jót lett, nem jó ötlet, nem jó ötlet, nem jó ötlet, nem jó ötlet, nem jó ötlet, nem jó ötlet, Ismételgette hablat, miközben plépofa lassan felemelte a koporsó fedelét. A koporsó fedél nagy csattanással leesett a földre. Plépufa arrébb ugrott, nehogy érje a koporsóból kilocsanó tengervíz. Mindenki más igyekezett palástólni aggodalmát. Plépofa bekukucskát a koporsóba, senki sem szólt. Nem, volt valami szép ember, igaz? <gül> Viccelődött, termetes plépofa, mint egy hencegve azzal, hogy ő aztán tényleg a halál arcába nevet. – Ó, hát nem is tudom! – hajolt közelebb, hegyesen köpő bélhangos. – De, mint ha látnám rajta a családi vonásokat! – Egyetértek! – forgatta fejét sőrhasú nagy ülep. – Leginkább Vaskostomb nénénkre hasonlít! – Ablaty nagy nehezen kinyitotta a szemét. Ha kalóz akar lenni, akkor hozzá kell szoknia az ilyesmihez. Kényszerítette magát, hogy bepillancson a koporsóba. És ott feküdt, zölden, sárgán oszladozva, szörnyű szörmók teste. Arca csupa volt ugyan, de nem mászkáltak rajta férgek, nem volt guztustalan. Inkább békésnek tűnt, ahogy mozdulatlanul feküdt. És akkor hablaty meglátta, hogy ez egyik hófehér, új, enyhén megmozzan. Pislogott egyet, és az újat bámulta. Egy másodpercig nem történt semmi. És akkor ismét meglátta, hogy az új határozottan remeg. – A hullá! – dadogt a hablaty. – Mozog! – Hogyan, fiam? – torkolt a lehegyesen köpő bélhangos. – Hogyan mozogna? Hiszen halott! – és megbögte a hullát kövér mutató ujjával. Szörnyű szőrmók holteste azonnal felült, mintha valami ellenállhatatlan erőhajtaná, sárga szemei kitülettek, zöld arca rettenetes grimaszba torzult. Hörögte szörnyű szőrmók holteste egyenesen, hegyesen köpő, bélhangos arcába. dá! üvöltötte hegyesen köpő bélhangos, és a döbbenettől jó egy méter magasra ugrott, a haja és a szakálla égnek állt. Üvöltötte a többi huligán. Mert bár a huligánok valóban képesek a halál arcába nevetni, és a nagy forgószelet szemközt köpni, a természet felettitől betegesen félnek. Plépuf kezét a fejére szorította, és egy asztal alá bújt, azt hitte, ha ő nem látja valamit, akkor a valami sem látja őt. Tengervíz ömlött ki a koporsóból. Szörnyű szörmók holteste, cuppogó hangokat hallatott. Sárga düllet szemein dagadtak az erek. Szürke szája szörnyen remegett. Csak véráncos nem veszítette el a fejét. Nem kell megijedni, jelentette ki. Ez nem szörnyszer, magol, teste! Hablagy moccanni sem tudott rémületében, vén ráncosban azonban bízott, ezért kinyitotta a szemét. Senki más nem figyelt, továbbra is riadtan rohangáltak. Ad én meg engem, a menthetetlenül a stobáktól! Mutyogt a vén ráncos a bajszal alatt, és úgy döntött inkább ordibál, mert a huligánok csak az ordibálást értik. Odin a skandináv mitológia főistene. Nem kell megijedni, ez nem szörnyű szermog, Ordibálás közben hátba veregette a holttestet, amely nem is volt holttest. Belőle is tengervíz locsant ki, az orrán, a fülén, a száján. Tényleg nem szörnyű szörmog holtteste volt az. Miután magához tért a köhögő rohamból, nyilvánvalóvá vált, hogy valójában egy magas, jóképű, nagyon is élő ember volt az, még ha kicsit zöld is a tengervíztől. Szóval... Hallatszott plépofa hangja az asztal alól, az tényleg nem szörnyi szörmog teste! A holtest, ami ugye nem is volt holtest, megrázta a fejét. Ó, nem, mondta halkan, szó sincs róla. Belátom, van alapja a kérdésnek, de nem az vagyok és kicsúszott a koporsóból egy vödörnyi tengervíz kíséretében. Levette a sisakját, és a körülményekhez képest meglepően kecsesen meghajolt. – A nevem Alvin. Alvin a ö, ö, szegény, de becsületes földműves. Alvin vidám szeme élénken, és okosan csillogott. A szegény, de becsületes földműves Hosszú, elegáns bajszot viselt, és egy kicsit bicegett a megpróbáltatásoktól. elbűvülő könnyed mosolyra húzódott a szája, bár egy kötekedő alak talán megjegyezte volna, hogy mintha túlságosan is szélesen mosolygott volna. Alvin könnyedén előrelépett, és megpaskolt a fejét. – És te? Ki lennél, fiacskám? Ö – – Én a harmadik hablaty harákoló, herold! – felelte hablaty remegő hangon. – Üdvözöllek! – felelte Alvin. – Az szegény, de becsületes földműves. Lehajolt, hogy benézzen az asztal alá. – A téged övező tiszteletből pedig arra következtetek, hogy te lehetsz ennek a törzsnek a főnöke. – Termetes plépafa! Mutatkozott be plépofa. Alvina homlokára csapott. Csak nem, csak nem termetes plépofa, a tengerek réme, a huligánok legnagyobb vezére. Ó, hald nevét és remegj! Jaj, jaj, milyen fantasztikus véletlen! Hát éppen téged kereslek! Plépofa belüketsmergett az asztal alól, felállt és kidüllesztette a mellét. Á, én vagyok az! jelentette ki termetes Plépofa, most már ismét a régi szívélyes modorában. És megkérdezhetném, hogy ha te nem szörnyi szörmög, hol teste vagy, akkor mi a csodát kerestél a koporsójában? <Szor> – Milyen bámulatosan zseniális kérdés! – lelkendezett Alvin. – Leülhetek erre a kényelmesnek tűnő székre? Hosszú volt ez a mai nap. <Szor> – Hogyne, hogyne! – mondta plépofa, és leporolta a trónját. – Szívesen elmondom nektek a mesémet! <Szor> – mosolygott Alvin. Fogatlannak nem tetszett Alvin ábrázata.